Mattiðusar Guðspjall, 14. kapli. Um þessar mundir spyr Herodes fjörðungstjóri tíðindin af Jésu og hann segir við sveina sína Þetta er Jóhannes skýrari Hann er risin frá dauðum þess vegna gerir hann þessi kraftaverk En Herodes hafði láti taka Jóhannes höndum fjötran og varpa í fangelsi vegna Herodesar, konu Filippusar, bróður síns því Jóhannes hafði sagt viðan Þú mátt ekki eiga hana. Herodes vildi deyða hann, en ótaðist fólkið þar eð menntöldu hann vera spáman. En á afmælistegi Herodesar stiða dóttir Herodesar dans frammið fyrir gestónum og reif Herodes svo að hann sór þess eigðað veit henni hvað sem hún bæði um. Að undirlægi móður sinna segir hún, gef mér hér á fati höfuð Jóhannesar skýrara konan varð hrykkur við en vegna eyðsins og gesta sinna bauðan að veita ni þetta hann sendi böðla í fangelsið og lét háls sökva jóhannes þar höfuð var borið inn á fati og fengið stúkkunni en hún færði móður sinni læri sveinar jóhannesar komu tóku líkið og greftruðu fóru síðan og sagðu jesú þegar jesús heyrði þetta fór hann þaðan á báti á óbygðan stað og vildi vera einn. En fólkið frétti það og fór gangandi á eftir honum úr borgonum. Þegar Jésús steig á land, sá hann þar margt manna. Hann kendi í brjóstum þá og læknaði þá er sjúkir voru. Um kvöldið komu lærisfeirandir að máli við Jésú og sögðu Hér er engin manna byggð og dagur liðinn. Látt nú fólkið fara svo að það geti náð til þorpanna og keft sér vistir. Jésús svaraði þeim, Fólkið þarf ekki að fara, gefið í sjálfir mat. Þeir svara honum, Við höfum hér ekki nema fimm brauð og tvo fiska. Hann segir, Færið mér það hingaf. Og hann bauð fólkinu að setjast í grasið. Þá tók hann brauðin fimm og fiskana tvo, leit upp til himins, Þakkaði Guði, braut brauðin og gaf lærisveinunum en þeir fólkinu og allir neyttu og urðum mettir. Og þeir tóku saman brauðbytana er afgengu tólf korfur fullar. En þeir sem neytthöfðu voru um fimm þúsund karlmanna, auk kvenna og barna. Tavarlust knúði Jésús lærisveina sína að fara í bátinn og halda á undan sér yfir um meðan hann sendi fólkið brott. Og er hann hafði látið fólkið fara, gekk hann til fjalls að byggjast fyrir í einrúmi. Þegar kvöld var komið, var hann það En báturinn var þegar komin langt frá landi og lágundir áföllum því að vindur var á móti. En er langt var liðið nættur, kom Jésús til þeira, gangandi á vatninu. Þegar lærisveinarnir sá að hann ganga á vatninu var þeim byggt við. Þeir sögðu þetta er vofa og eftu af hræðslu. En Jésús mætti jafnskjótt til þeirra, verið hugraustir, það er ég, verið órættir. Pétur svarað honum, ef það ert þú drottin, þá bjóð mér að koma til þín á vatninu. Jésús svaraði, kom þú og Pétur stjægur bátnum og gekk á vatninu til hans. En er hann sá omveðrið, varðan hreittur og tók að sökva. Þá kallaðan, Drottin, bjarga þú mér. Jésús rétti þegar út höndina, tók í hann og sagði, Trú litli maður, hví efaðist þú? Þeir stegu í bátinn og þá lægði vindinn. En þeir sem í bátnum voru fjallu framfyrir honum, og sögðu, sannarlega ert þú svonur guðs. Þegar þeir höfðu náð yfirum, komu þeir að landi við genisarætt. Þólkið á þeimstað þekkti Jésú og sendi bóðum allt en ágrænið, og menn færðu til hans alla þá er sjúkir voru. Þeir báðu hana megar rétt snerta falt klæða hans, og allir sem snertu hann hurðu alheilir.